Lumina Lina. Cum te găsești ușoară zburătoare, zăcând aici, pe o margine de drum și nu dormind în rând polen de floare, învaluit în aur și parfum. Neascultând de vântul de la stup, te aruncat în plasa verde a zilei și darurile acum ale zambilei, puterile amalțite, ți le rup. Voind. Să duci te zaurul de ceară, te prăpuși și din rândul cel înalt, cine să vii rupul tău de afară, să-l caute și în jur să sufle calț, cu oari și în vis, strânge la piept cum arată de plină, cât te iubesc frumoasa mea albină, că sarcina chemării te ucesc.